Els equips diànecs ja es troben de vacances fins al gener, quan es reprendran les respectives lligues, però l'esport no desapareixerà de la vila durant aquestes festes. I és que a partir del 27 de desembre, Tiana acollirà el primer campus de futbol de Nadal, David Prats, Pratigol, amb la col·laboració de la Regidoria d'Esports. Les activitats que se celebraran fins al 5 de gener aniran des d'entrenaments específics de tecnificació, activitats ludicoesportives i multijocs que complementaran els entrenaments de futbol. N'ha donat detalls el tècnic d'esports de l'Ajuntament, Pere Chico. Del 27 de desembre al 5 de gener, l'empresa Signa Esport, amb com a col·laboració amb la regidoria d'Esports i l'Ajuntament, organitza un campus de tecnificació de futbol amb altres activitats complementàries que trencaran la dinàmica del que és exclusivament l'esport. I bueno, el director del campus és el David Prats, que és un jugador de l'Hospitalet, s'ha fet famós perquè Xavi Hernández diu que és incondicional d'ell, l'horari és ampli i a més els jugadors de Tiana i la gent de Tiana un 10% de descompte en inscripció. D'altra banda, el Casino de Tiana també ha programat dues accions gratuïtes per a la promoció del tennis a la nostra vila. La primera va dirigida a la població infantil del municipi nascuda entre els anys 2006 i 1999. Un curs d'iniciació o perfeccionament del tennis. Escoltem Pere Chico. El casino el que fa són cursos de gratuïts d'iniciació del tennis també la setmana del 27 de desembre, de 4 a 5 de la tarda, a les seves instal·lacions, gratuït per la gent de Tiana i és una iniciació a l'esport del tennis També organitzat per a l'empresa, en aquest cas hockey esports, que és qui fa les activitats esportives del casino i amb el suport de la regidoria d'esports de l'Ajuntament. D'altra banda, el casino també organitza durant aquestes festes l'activitat tenis d'or, adreçada als tianens i tianenques a partir de 65 anys que hagin practicat o no aquest esport. Les inscripcions es poden fer a les instal·lacions de l'entitat, al Registre General de l'Ajuntament i al web Municipal. Radio Tiana: Serveis